Учителя Петър Дънов Бенса Дуно Житното зърно Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава само. Ако ли умре, много плод приноси. От Йоанна 12 глава 24 стих Житното зърно е емблемата на човешката душа.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 Че за да се стремим към Бога, трябва да се разклоним, да пуснем клончета, да зацъфтим, да вържам храна за света. Тоест, да помагате и да се жертвате за своите ближни, както аз правя. И зато и казва Христос на друго място. Аз съм жив хляб, който съм слязал от небето. И хлябът от какво става?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 и щом първите негови лъчи се появят, казва си, аз няма да умра, аз ще възкръсна и ще принесе плод за други. И в него се заражда енергия и то почва да се стреми към слънцето. Завърсва, озрява. Но хората не го оставят, вземат сърп и го изрязват. Неговите страдания не се свършват тук. След като го оженат, стягат го в снопи. После го бодват с вили и го мятат в колата. занасят го на гумното и го слагат едно връз друго, на големи като планини купи. След това прекарват над него коне и дикани. Какво бихте помислили вие, ако бяхте на негово място? През този процес минава и човешкият живот. Ще попитате, защо трябва да минем през всичкият този процес? Човек трябва от този пример с житното зърно да извлече поука. Минат диканята и копитата на коня над житното зърно. Извадят го и го слагат в хамбара. Но мъките му и тук не се свършват.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 Има велико търпение. То казва Вие ще видите каква е още моята история. Изваждат го от воденицата на брашно, донасят го в къщи, но пак не го оставят на мира. Запретне се пък сега жената със своето сито. Пресява го, едно хвърля, друго изсипва в нощвите. Туре му квас и замеся хляб.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 Почват да чупят тия хубави самони и да ядат. Житното зърно по такъв начин влиза в стомаха. Образуват се сокове, които влизат в нашия ум. И какво става? В нашия мозък се образуват велики мисли. В нашето сърце нови желания.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 когато слънцето почне да свети върху всички зародиши и същества на Земята. Тази светлина, която от човека произвежда радост и веселие, от други произвежда омраза и злоба. Светлината, която у уедми, докарва разположение, прави други свирепи. Светлината и топлината върху един вълк го кара да мисли къде може да намери овце, да ги изяде. Като паднат същите върху един крадец,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 Физиолозите не могат да обяснят този процес. Всяко същество приспособява храната, топлината и светлината съобразно своето развитие и понятие. То закон, може да разберете, като опитате тия два противоположни свята. Не може да ви се обясни защо хората съществуват злото, защо те предпочитат омразата пред любовта, лъжата пред истината.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 То става от съображението да се не причинява страдание на съществото, което се употребява за тази храна. Казвам, че можете да ядете. Ще отидете в курника и като хванете кокошката, ако не крякне, можете да я заколите и изядете. Що не скряка, оставете я. Също и овцата.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 За да можем да разберем думите Христови, трябва да се очистим, да очистим зрението, да очистим и ума си. Нашият ум е едно прекрасно урадие, когато знаем как да го употребяваме. Но той е и много опасно оръжие, когато не умеем да си служим с него. Когато урет е срало една непосята нива,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 но как? Критика, като хирургията, да изрязвате болно място от човешкото тяло, разбирам, тя е полезна. Но да изрязвате здраво място, не разбирам. Да бъде човек такъв хирург не е мъчна работа. Всеки може. Като вземе трион, да претрия крака на някого, всеки от вас има тая способност.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 да развием и облагородим сърцето си. Злото не се гнезди в ума, а в сърцето. Всеки от нас трябва да попита своето сърце, какво то желая. Нашето сърце се е покварило по наша вина. Ние сме го накарвали много пъти като слугините да лъже, да мисли зло и така надатък.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 Стае където влиза светлина, лекар не влиза, болест не царува. Или където светлина не влиза, оттам лекар не излиза. Същото и в онова човешко сърце, в което е влязал Господ, дявол не влиза. Господ е именно лекар в този смисъл. Лекарът като дойде каже, ти трябва да ядеш повече, трябва да пиеш повече.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 на своето сърце, на своята воля. Как са вашите поданици, вашите мисли, чувства и желания? Подчинили ли сте ги? Турили ли сте ред и порядък в себе си? Вие първи дайте образец на света. Какъв проповедник ще бъда аз, когато се обръщам към хората и казвам, бъдете щедри, аз сам съм скъперник. Казвам, не крадете, а сам крада. Казвам, не лъжете, а сам лъжа. Учител, който учи хората, трябва да бъде модел, сам да дава пример. Иисус, Исус, когато слезна да учи хората, пръв им даде модела. И ако ние усвоим Неговото учение, светът веднага ще се измени. В нас е скрита една динамична сила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 Ние трябва да бъдем винаги на мястото на съдия. Например, в Американската гражданска война довели двама престъпници. Единият бил сляп, а другият без крака. Престъплението им се състояло в следното. Ходили да крадат ябълки. Градинарят ги хванал и ги докарал пред съдията, Но слепият взял да казва «Аз съм сляп, аз ни крадох ябълки»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 Господ ще изгрее в сърцата и умовете на мнозина, но и за мнозина пък няма да изгрее. Ония, в които Господ изгрее, ще почувстват радост и веселие, а ония, за които няма да изгрее, ще кажат, за нас животът е нещастие, скръп, страдание. Те трябва да почакат. Защо? Защото няма от тях условия да изгрее. Защото ако изгрее преждевременно...